Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta A következő perceket az Akvárium Klub támogatja When the are going on When the Múlt héten jó estét, jó reggelt annak függvényében, hogy ki, mikor hallgat ki az adást. Fiala János vagyok. A múlt héten volt 15 zenekar bemutatkozása a Nagy Színpad Project keretében. Végül is 5 zenekar fogja megmutatni magát a döntőben. Különböző technikai okok miatt, amelyekben itt most nem vesznék el. Most itt az adásban Törtökön 6 és 7 óra között délután, aztán, hogy ezt a csalutki hogyan varázsolja pénteken reggel 9 és 10 óra közé, az már legyen az ő gondja. Szóval ma három együttessel fognak megismerkedni, illetve három együttes szószólójával, aki bejutottak ebbe az ötös döntőbe. Most egyébként a Cloud9 plus hallják, és rövidesen, ha felveszi a telefont, Koller Markkal fogok beszélgetni, aki az együttes dobosa. I met a girl, I knew she was the right one. Cause every time we touch the light comes on. Green up Binaculada. sex on the pitch. We said we love each other, call the freedom a switch. She fly, she fly, and I'm on cloud nine. We give life to the world every time we collide. But the lights are going on. beszélgetek, Cloud9+, ez ugye egy ötös csapat, nekem elvileg valószínűleg a Szivák Zsolttal kellett volna énekel, énekel? nem nagyjából ez a formám, beszélgetnem, mert hogy az akváriumban odajött hozzám az édesapja, oh. és mondta, hogy ő az én műsoromat hallgatja, és nagyon kíváncsi arra, hogy mi a véleményem a fiáról. Nekem egyébként a zenekar mindentől független tetszett, de hát így aztán nyilvánvalóan a által meg voltam szólaltatva, és én, aki egyébként egy rohat nagy bunkó tudok lenni, ilyenkor mindig zavarba jövök, és tudod, hogy mit kérdeztem tőle? Igen. Amit persze a zenekart nem ismerők nem fognak tudni igazán érteni, azt kérdeztem, hogy ugye az zenekarnak két énekese van, jól mondom, ugye? Igen, igen, igen. Szerinted mit kérdeztem? Hát hogy. Ha valaki nagyon nagy barom, akkor mit kérdez? <sú> melyik a fia? Óriási. <tos> <tos> <tos> gondolom erre az akukája dobott, hogy hártas Viszonylag politikailag korrekt választ adott. Ugye, aki nem ismeri a zenekat, légy és be a zenekart, és akkor érteni fogják a, a teljesen agyament kérdésemet. <tos> Igen, a zenekarnak két font embere van, és... Igen, a kérdésében az volt az óriási poén, hogy, hogy egyikrőljük migériai származású, tehát fekete fűről van szó. E, igen, a másik pedig... De magyar neve van ezek szerint, a szülei úgy magyarok, mert ugye te azt írod, vagy van itt előttem egy nyilatkozat, amiben arról van szó, hogy a magyarul egyáltalán nem beszél, legalábbis a színpadon nem beszélt magyarul. Igen, igen, pár, pár szót tud, tehát annyira nem megérti a magyar, de, de, de inkább angol kommunikálunk egymással. De ez azt jelenti egyébként, hogy itt él Ábel a neve, és közben egyáltalán nem beszél magyarul? Kajó, de Sherlock Ábel a neve. Oké, okay, rendben van. Az Ábelt, azt, azt csak úgy felvettem. Ja, értem. Igen, tehát itt él most már szerintem negyedik éve lassan. Szivák Zsolt, Kajode Ábel, Bicsi Gábor, Tóth Bertalan és Tekoller, már Dobok és Szempler. Az együttes életében mit jelentett az a tény? Izen már múltidőben beszélhetünk, hogy bejutottatok a döntőbe? Hát igazság szerint nem számítottunk rá, tehát így mondhatni. Jó, de ez egy hobbi zenekar, ez milyen zenekar, mert ha az ember megnézi a ti tevékenységeteket, én nem láttam benneteket korábban, de ott akkor igen, akkor azért nem olyan benyomást tettetek, mint akik műkedvelők. Igen, tehát, tehát ez, euh, inkább azt mondanám, hogy, hogy nekünk a zenélés az a szenvedély, tehát több mint a hobbink, viszont nem a munkánk, ugyanis nem vagyunk azon a szinten, hogy a zenélésből meg tudjunk élni. De, De például mit csinálsz? És, és dolgozunk rajta. Egyetemben járok. A zenekar egyik feles huliba jár, a másik fele pedig dolgozik. Ez egyébként a próbát és a, a, a koncertezés nem nehezíti meg? Össze tudjuk hangolni természetesen. Meg gondolom, hogy ez egy koncert, ez a zenekar, nem? Ez nem marad, igen, igen, igen. Tehát... Egy évben mennyi, mondjuk tavaly mennyi volt? Hát ilyen 40-50 fellépésünk volt. Mit vártok a nagy színpadtól? Mi, mi, milyen változást A célunk az volt, hogy idén a fesztivál szezonra úgy összejön a zenekar, és hogy koncertképes legyen olyan szinten, hogy a nagyobb fesztiválokon is be tudjunk mutatkozni. Mi kell ahhoz, hogy az embert meghívják egy nagyobb fesztiverről? Hát le kell tenni valamit az asztalra, tehát... Ö... Jó, egy, egy nő felveszt egy mini szoknyát, akkor sem biztos, hogy felfedezik. Mi tud egy zenekar annak érdekében tenni? Vajon van-e halvány segéd fogalmad arról, hogy azok, akik lehetővé tették, hogy egyáltalán bekerüljettek ebbe a 15-ös selejtezőbe, ők mi alapján tettek benneteketből? Be? Igen, ez egy országos tulajdonképpen egy hírlevelet ö, ö, indítottak, aztán pedig megkérdezték a nagyobb kiadókat, És hát nagyjából mindenkit, aki, aki szakma belé, hogy ajánljanak 5-6 olyan produkciót, ami szerintük um, megérett arra, hogy, hogy ezekre reménykedtetek, hogy benne lesztek? Um, hát, megmondom, hogy én igen. Jó, hát akkor eddig bejött, a döntőbe is bejutottatok, abban is reménykedtetek, gondolom. Igen, igen, nagyon. Nagyon, nagyon örülszintén. lehet -e már érzékelni azt, hogy ez az idei programotokra milyen hatással lesz mondjuk nyárom? Igen, tehát az összes fesztiválnak leszünk, ezt már nyugodtan kijelenthetem. Tehát a Balaton számtól elkezdve a szigeten át a fesztiválig. És ez jó lesz nektek? Abszolút. Tehát egyrészt nagyon sok tapasztalatot fogunk szerezni és éveket lehet és Tehát emiatt egy hatalmas nagy löketet ad ez a nagy színpad. Tehát Hány órakor fogtok fellépni? A... 8-45-kor fogunk felépni, és mi fogjuk kezdeni az Ti vagytok a kezdők. Én a fesztiválra gondoltam, mert azért mondjuk fesztiválon négykor vagy ötkor időpontot kapni, az nem túl szerencsés. Aztán már egyre lejjebb kell kerülni időbe, mert láttam én a Quimbit, tudom is én hatkor izzadni a volton, hát az inkább saunára volt alkalmas, mint fellépésre. Igen, hát vannak ezek az izzasztó délután négyes kezdések. Hát reméljük, hogy nem így lesz, de ha így lesz, csalódottak. Már ott vagyunk is. Gondolom, hogy a repertoárban sokkal több szám van hülyeség törölve. A mi alapján választjátok ki azt, hogy vasárnap milyenig 3-4 szám fog elhangzani? 2-1? Hát, nekünk vissza visszajnagy nagyon egyszerű dalgunk volt, ugyanis 4 uh, dalgunk van is felkületve fel a videókrippal a Youtube-ra, és az a 4 pont 10 percet ad ki, tehát így választottuk ki ezt a 4 számot. Mi, mi lesz az a 4? Uh, melyik az a 4? Uh -huh. A Supernova, VUR, Light és a breeding. A Szupernova az a ti slageretek A Szupernova az, az első számunk, amivel tulajdonképpen így megalapoztuk azt, ami aztán később, később alakult, történt. De igazán én azt mondom, hogy a slágerünk az a Light, amit a Betűfi Rádió is rotációban játszott, és tulajdonképpen mondhatni, hogy az a, az A számunk eddig. Lehet azt tudni, hogy hány szavazatot kaptatok? Tehát, hogy ez kiderül-e a szavazásnál? Hát, hát remélem, remé, én, én bízom benne, hogy, hogy a legvégén mondják Szerintem SMS-ben voltunk nagyon erősek. Nektek van olyan, hogy rajongói táborotok? Alakul, alakul. És nagyon, hogy is mondjam, nagyon lelkesek. Tehát akik belájkolják a Facebook oldalunkat, ők, ők valóban mögöttünk állnak és jönnek a koncertjeinkre. Igen, és remélem ez egyre, egyre ki, ki fog szélesedni. Bemutatod a zenekar tagjait néhány mondatban? Igen, Bassusgitár, Ron, Dixi Gábor, Gitáron, Tóth Bertalan, és Mihárman, mi Mihárman kezdtik a zenekart, ilyen instrumentális formában először, aztán később csatlakozott Szilány Zsolt, az énekes, és Ábel, az mc -nk. Egészen már zenét játszottatok korábban? Tessék. Egészen más zenét játszottatok korábban? Hát igen, igazából valaki metalzenét játszott, valaki fankosabbat, valaki... De annak például Youtube-on, vagy bárhol máshol van felelhető, izé valami ásatag amit igen. ki lehet ásni? Igen, igen, igen. A gitárosunk, meg a basszusgitárosunk, aki egy metalzenekarman nevű bandában játszottak 8 évig. És te? Én, én az upzenekarban voltam... És most megtalálná az én hangmérnököm valamelyik felvételedet a számítógépen, hogyha egy nagyon keresné? Biztosan. Akkor segíts neki ő is, ha Jó, az ártzenek azt azért én nem mondanám, mert én ott, ott nem alapítótak voltam. Hanem én ott csak beugródobos voltam egy évig. Akkor mit mondaná? Amit mondanék, az a popenrol az Youtube-on meg lehet találni, a három számunk, és ö, ott még a, a vetsza volt az énekesünk, ez még azért volt, mielőtt elment van az X-fascorba. Nem egy túlságosan szószátjár, fia, valamit nem ért, akkor majd fog tőled kérdezni, adtam neki egy mikrofont. Okay. Könnyű volt a váltás, azt követően hogy jöttek ketten énekelni? Én azt feltételezném, hogy azért ez nem evidens. Nem evidens, de, de tulajdonképpen rögtön ráéreztek arra, hogy, hogy, hogy, hogy mi, az, ami, mi az az irány, amit, amit, amit kialakult, és tulajdonképpen velük vált teljessé, tehát abszolút ráéreztek, szerencsére. Hogy jöttetek össze? Volt egy közös koncertünk, ők is felléptek a, a saját formációkkal, meg mi is, és a backstageben ott találkoztunk, és akkor ott úgy, úgy kialakult a szerelem. Neked hanyadik formációd formációda mostani? Össz, negyedik. Negyedik. Voltak ilyen kezdetleges gimnász zenekarok, meg, meg ilyen olyan projektek, ahol valahogy hívtak dobolni, és akkor kisegítettem mondjuk egy hogy azért megelőzte ez jó pár év. Te hány éves vagy? 24. Szerinted hány formációd lesz még, vagy ez teljesen kiszámíthatatlan? Hát kiszállítatlan, de, de én ezt, ebben érzem azt, hogy, hogy megtaláltam magam és, és remélem, hogy ez által. Maga a zenekari létezés, csak gondolok arra, hogy a ligeti, azt hiszem, aki nem jutott be a zenekarával a döntőben, ugye a zsagárnak az énekese, hogy nálatok van-e olyan, aki több formációban is játszik? Nem, nem, nem, nálunk, nálunk mindenki csak erre koncentrál száz százalékosan. Mekkora uh, szurkolói kört fogtok elhívni, vagy anya jönnek, ahányan eljönnek le az akváriumba június 1 vasárnap? Hát ö, nagyon bízunk benne, hogy, hogy sokan jönnek. Ö, nyilván ö, hamar el fognak a jegyek, már csak azért is, mert a Kína is fellép, mint pár vendég, ugye? Közben nem találjuk ezt a felvételt. Segítesz még, vagy nem érdemes? Ö, szerintem elhanyagolható. Ja, rendben van, akkor figyelet igen. Ugye? mindenki kapott néhány tiszteltéget, amit persze a rajongóink között szét is osztottunk. Hálánk jeléül, amiért, amiért ennyit szavaztat És hát meg lehet venni elővételbe a jegyet. Nyilván annak örülnénk, ha minél többen... Fon fontos a érti közönségetek ott milyen módon van jelen? Abszolút fontos, mert kell, a szükségünk van arra, hogy, hogy az első sorokban lássuk azt, hogy, hogy, hogy a mi rajongóink vannak ott. Tehát mi számítunk rá, hogy, hogy sokkal lesznek. Gondolom, mindenki megkérdezi az együttes nevét, ha gondolod, elmondod, ha gondolod, nem. Igen. Ez egyébként abban a körben, ahol ti léteztek, ez egy teljesen magáért beszélő beszédes név? Nem, abszolút nem. Mindenki megkérdezi, hogy mi az a név, honnan jött, mit jelent, hogy ez, mi pontosan nehezen mondják ki. Üm olyan nevet, nagyon röviden a sztorít, olyan nevet kerestünk, szerettünk volna, amiben van egy szám, valamiért szerettünk van egy olyan nevet, ami, ami rövid, és van benne egy szám, és uh, a bassos Barátnője mondta, hogy van egy ilyen kifejezés, ami azt jelenti, hogy eufória, ez a Cloud9, I'm on Cloud9, um, és mi mindig ezt érezzük, amikor, amikor színpadon vagyunk, egy ilyen, egy ilyen teljesen önfelett állapotot jelent, amikor Teljesen hát ilyen euforikus állapotba kerül az ember és és akkor ez tökélet arra, amit csinálunk, hogy tulajdonképpen. Csak ebbe hasonlítunk egymásban. <gül> Még egyszer elnézést, hogy akkor nem sikerült, amikor megegyestünk, de örülök, hogy találkoztunk, és ha a technika lehetővé teszi, és a hangmérnököm csodát mivel is berámol hossz, rövidebb időben hosszabb beszélgetéseket, akkor ezt pénteken reggel 9 és 10 között ennél is többen hallgathatják, mint a most hallgatták. Gratulálok és drukkolok, ahogy a többieknek is, mert szerintem olyan zenekarok kerültek be, Uh, az, hogy az összesből hány azt nem tudom én magam nem tartoztam azok közé, akiknek lehetőség lett volna, de nem is lettem volna alkalmas. abból a körből, akiket láttam én benneteket mindenféleképpen tovább javasoltam, és aztán innentől kezdve hajrá, egyfolytában az ember úgyse a dobogon nézi magát <gül> nagyon szépen köszönjük és valóban azt el kell mondanom, hogy nagyon erős a mezőny, és, és mindenki nagyon jó volt és minőségi tehát nem tudnék olyan produkciót mondani, aki, aki, akire azt mondtuk volna, hogy nem illett volna oda, úgyhogy abszolút. Családban még elviszem a lányomat. Szerintem ő a rajongai körhez életkorában egy kicsit közelebb tartozik. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, Polár Mártak a rendelkezésre. Szia! Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János. Hallgatom, hogy bennünket este vagy reggel lehet? Fiala fők Hát, ez a Létszörös mutatkozzá be mindazoknak, akik hallgatnak bennünket. Ez itt már a Méri Pop két tagok, Kristóf, Kid Vékiú, Jú a Csápa, Kama, Sanyó Berci, sárkány. Elnézést, ha közben változás állt volna be, akkor, akkor majd létszörös mondd el, ha, hogy mit tudok rosszul. Besz változás, üdvözlöm a kedves én pedig a Kama vagyok ezek közül a tagok közül. a gitár. Méri Pop Kids, äh, amikor bekerültetek ebbe a 15-ös, nem tudom micsodába, äh, akkor végül is hány éves múlttal a hátatok mögött döntött az a néhány ember a szakmából, hogy a Méri Pop Kids alkalmas arra, hogy megmutassa magát a nagyvilágnak, legalábbis a hazai nagyvilágnak. Pontosan négy éves múltal, kicsivel több, mint négy év, az első koncertünk, amitől amit adattáljuk a létezését, az 2010 januárjában volt. Hogy jöttetek össze? Egy-két egy évvel korábban énekes társam Sándor családi házának, vagy a szülei házának a, a pincében kialakítottunk egy úgynevezett blues pincét, ahol minden pénteken meghívtuk a, a és ismerősöket, és jemmelgettünk. És akkor ott kialakult egy csapat, aki, aki fixen a szert, és akkor általároztuk, hogy csinálunk ezenek Neked ez hangy információt? Nekem? Ö, második. Volt, volt egy akusztikus formáció korábban a God is. A Mary kéz neki a vezetője, honnan a név? Hát a vezetője az én vagyok, de ez egy demokratikusan működő csapat egyébként. Ezen kívül, hogy, hogy bizonyos döntéseket azért, azért meg kell hozni időnként. A név az, már fogalmam sincs, egy próbálat lepeltünk kb. négy és fél éve, és akkor ez így és, és megtartottuk mert vicces. Ez a négy év, ez hogyan telt? Ez egy főfoglalkozású zenekar? Az előbb beszéltem a Cloud9 plus ahol, vannak ahol gyakorlatilag főfoglalkozásúak, de nem ebből élnek magyarul, hogy hol van, aki egyetemre jár, van, aki dolgozik. Mi a helyzet a Mary Popkins-nél? Nálunk ugyanez, ugyanez elszent, tehát valaki még a könyök, aki a dobosunkra a legfiatalabb, illetve a szint isünk Te hány jövős, hogy Egyetemelnek. Én 27. És ő hány jövös? 23. És, neked, és te mit csinálsz emelet? Én szállodafejlesztésekkel foglalkozom. Milyen fejlesztésekkel? Szálloda. szálloda. szálloda. Szállodat hogyan kell fejleszteni? Még egy emeletet kell ráemelni, vagy hogyan? Hát inkább a, a, a háttere, üzleti hátterének a, a kialakításával tanulmányokat csinálunk. Fejlesztő, fejlesztőknek gyakorlatilag. Az a különbség, ami a kis színpad és a nagy között van, ami ebben a formában hülyeség, mert kis olyan nem nagyon van, vannak sátrak, meg nem mindegyik egyformán nagy színpad, de valójában az a méretes különbség, ami elvileg nem is mennyiségi, hanem minőségi lenne, azt te hogyan fogalmaznád meg, hogyha ez most is sikerül? Hova kerülnétek át? A honnan a hova? Nagyon jó kérdés. Igyekeztem. Szerintem nincsenek ö, éles határvonalak ennyire, nyilván egy, egy ilyen versenyben ö, vannak bizonyos díjak és, ö, és marketing, meg egyéb szempontokból is egyszerű azt mondani egy nagy szípan, de ez minden zenekar esetében nyilvánvalóan egy folyamat, amit eljutott. Eddig milyen helyeken léptetek fel alapvetően? Mert láttam, hogy az A38-on voltatok, egyáltalán azt láttam, hogy ahol felléptetek, azok nívós helyek voltak, beleértve, hogy még pontszámban is már ahol pontoztak, tehát a Porsche például nem sajnálta tőletek a pontokat. Termék megjelentéseket hallottak. Igen, igen, mert szerencsénk volt, meg mi alapvetően koncertenekarként indultunk, ezért is van az, hogy az első stúdióalbumunk, az most jelent meg áprilisban, tehát körülbelül négy év után. Ö, volt már szerencsén koncertezni az A38 fejón, ami, ami gyakorlatilag egy ilyen házi, házi koncerthelyünk De játszottunk már az akváriumban, ö, a gödörben, a Merlinben, tehát Budapest ö, szinte összes ö, valamire való klubjában ö, Illetve a fesztiválokon is megfordultunk már, voltunk már Szigetelne, voltunk orszűr, Pamlinél fesztiválon ö, Bécsben is játszottunk már, Prágában is De akkor mégis milyen változás állhat be a mostani döntő után? Hát, mint ugye említettem, ez egy, ez egy folyamat az, hogy növekszik a zenekar, és egyenként keltett a helyes út, egyébként az, hogy, hogy és a, a hosszú távon kifizetődő út, hogyha egy zenekar szerintem egyenként szed össze a rajongóit és feladottam. Hát tehát teljesen így igaz, mert néztem a, a Facebook oldalatokat, ott azt írjátok, hogy tegnap este odajött hozzám a villalvoson egy lány, és megmutatta a telefonját, épp ránk szavazott Instán, nem tudja valaki, hogy ki volt, ha szeretném meghívni vasárnapra az akváriumba a döntőre, és ezt föl. Igen, igen, tehát mi egyenként és ez, ez olyan jól esett igazából, hogy utaztam a villamoson és, és ez oda ez nagy dolog mondta, hogy, hogy titeket támogatlak és ezeket próbáljuk uh, értékelni és, egy olyan paták vagy, aki megy, megy az utcán és akkor a lányok azt mondják, hogy szia nem, ez, ez, tehát, tehát, tehát, ez félreérthető, lehet, is félre Nem, egyáltalán nem félreérthető, hát végül is az ember egyebek között, ezért nem, hát a, a, a, a, a az egész erről is szól. É, ez is nyilván benne van, de, de hogyha egy sárc volna oda, akkor őt okay, az, rendben van. Is volna. A srác is mondhatja, hogy szia. Igen, tehát hogy azért ez nekünk egy óriási platform, amin, amin több embernek bemutatkozhatunk. Tehát a, a munka az már eddig is mögötte volt, tehát, hogy ez, ez nem, én nem gondolom, hogy az úgy működik, hogy hogy uh, nyilván be is kellett kerülni ami szakmai ajánlások alapján történt jó de ha csak a hangmérnököm nem fogja össze-vissza a mostani beszélgetés csak nem teszi ilyet, eddig nem tett ilyet, akkor a Cloud 9 plus azt mondták hogy ők például már illetve azt mondta az ottani megszólaló hogy uh, Koller már, hogy, uh, hogy uh, ők már érzékelik azt, hogy valami változás áll be, tehát még csak alig egy hét telt el a, a nagyszínpados elejtező után ti érzékeltetek ilyet az elmúlt napokban? Hát nézd, most nyilván azért egy, egy kicsit erősebb média figyelem irányul ránk. Most mondjuk, milyen gyakran játszik benneteket a Petőfi? Persze. És a, ugye ez a, de milyen gyakran? Az, az egyik díja nap, napi szinten tört, tehát ez, az szintén nagyon-nagyon megtisztelő dolog. Tényleg el vagyunk ragadtatva igazából, de főként én azt mondom, hogy, hogy, hogy az lepet meg minket, hogy a, a rajongók meg, akik, akik hallgatnak minket, mennyire lelkesen szavaznak. Ez egy mekkora kör mellettünk. Mekkora kör? Aha. Nehéz megmondani. Koncerteken nem panaszkodunk, tehát Budapesten az rendszeresek a 100 az az Államcsorszájon például, ami egy mondjuk 800 ember. Az interneten nehéz megmondani, tehát nem tudom, van 15 ezer rajongó Facebookon, de, de az szerencsére nyilván a számok alapjának, hogy rádiós játszik minket azért ennél egy, egy nagyobb kör ismert szerencsére. A célunk az, hogy mindenkit lecsábítsunk koncertre, mert szerintem aki, aki egyszer eljön, az, az nem felejti el, legalábbis igyekszünk, hogy ne felejtsen. A kollert is kérdeztem arról, hogy vajon uh, hányan tudnak elmenni az akváriumba elsején, és hogy mennyire fontos, hogy a saját szurkolói rajongói körötök ott legyen. Ti mit tudtok ennek érdekében tenni? Hát, szerintem mindenkit nagyon szeretettel várunk. Uh, szerintem tele lesz tehát hogy, hogy ez, egy, ez egy azért kiemelkedő esemény, annak ellenére, hogy ugye csak 15 perces koncertet játszanak a zenekarok, ami nem feltétlenül megszokott egy, egy élőben. De én azt gondolom, hogy, hogy a zenekarok is egy kicsit azért izgulósabb állapotban, vagy hát egy ilyen, ilyen hiper állapotban vannak, és, és ilyenkor különleges helyzetek tudnak szerintem kialakulni. Van külföldi tagotok is? Nincs. Nincs? Nincs, nincs, nincs. Hát euh, én vagyok, hogy majd ődesapám kenyai szárnyozás ide, de itt veszem szóval Budapesten. Azt mondod, hogy légy szíves, hogy az a zene, amit ti játszatok, az alapvetően hogyan lehet besorolni? Jövő zene. Mi úgy hívjuk, hogy jövő zene. Az micsoda? Jövő pop. Ez egy uh, egy és felfogás uh, nem tudom, mi, mi próbálunk nagyon, tehát a mi 80 vagyunk, ami elég sok egy zenekarban, és érdekes módon majdnem mindenki különböző zenei háttérrel és zenei ízméssel érkezett, és közösen próbáljuk kialakítani azt a, azt a mehelytét, ami, ami a zenekarnak az identitása. Azt a jövő és a jövő pop az azt jelenti egyébként, hogy populári zenét játszunk, és minőségi. Tehát egy minőségi populáris zenét, amiben beleszélnek az olyan inspirációk, mint Pink Floyd, de akár olyan inspirációk is, mint mondjuk Kanye West. Uh, az, hogy milyen nyelven énekeltek, az minnek a függvénye? Uh, ez sok mindennek a függvénye. Uh, talán én azt mondanám, hogy, hogy a zenei neveltetésnek, mi főleg angol nyelven énekelünk, uh, van néhány magyar számunk is, Ö, egyébként, de, de az angol, angol nyelv az, ami, ami ö, főként ö, teret kap, és ez, ez tényleg annak a figyelménye, hogy szinte exkluzívan. van. Ezen a felén nőttünk föl, tehát angol az elén. Lányok, fiúk, hogy jönnek neki egymással? Egy, egy lány van a csapatban. Ö, Jó, én éppen egy olyan felvételt látok, amin ketten vannak. Ez fúr. itt egy Petufi rádiós felvétel. Igen, ott, ott a Tetősi Rádióban isztunk vendégben, és ezeket is szólással csatlakozott hozzánk, hogy színesítjük szükösen. Az egyik énekesre, akit én kérdeztem egyébként, hogy vannak-e külföldi tagok. Mi? Ő egy olyan benyomás keltő fiú, mint aki nem így született, ezt erre föl mertem kérdezni. Igen, igen, igen, igen, igen. Ez valószínűleg én vagyok az énekesem, kegyetlen mint említettem volt. És te aztán időnként ragadsz gitárt is? Én? majdnem rendszeresen, rendszeresen. Szóval, az, hogy éppen hány lány és hány fiú van, az minek a függvénye. A különleges eseményeken miha kibővítjük a, a, a létszámot, ilyen volt a, ez az akusztik műsor is, de egyébként fixen egy lány és hét fiú van. És a, a lány természetesen a penyerünkről hordozjuk. Édesapád hogyan jött át ide, milyen okból, mikor, hogyan? Tanulni a a 70-es évek végén. Te jártál a -e uh, Jártam, most voltam először januárban találkozni ott a mirokonokkal, úgyhogy a, a nyugalmas Az egy nagy család? Uh, nagy, nagy. Uh, Édesapámnak 9 testére van. És milyen érzés volt? Uh, nagyon jó érzés. Igazából otthonos, otthonos érzés volt. Nem, nem maga uh, az ország, de, de a családi környezet. Tehát olyan emberekkel találkozni, akik uh, család, egy kicsit fűkultam előtte, Uh, ugye mi nem találkoztunk, volt telefonos, e-mailás, facebookos kapcsolat, de úgy egybe otthon éreztem uh, magamat, és társadokkal fog hogy nagyon pozitív volt. És vajon a génekben az ember milyen zenei gyökeret hordoz? Belejött, hogyha most lehozna a Magyar Narancs a szület oldalon, hogy az ember a génei, gényeiben milyen zenei gyökeret hordoz, akkor azon olyan nagyon nem csodálkozhatnék. Hát igen, igen. A, a milyen, milyen zenei géneket hordoz? Igen, igen, igen, igen, igen. Mert azt gondolnám, hogy igen. Benne, tehát én jártam Kenyában, ott az emberek más zenét hallgatnak, mint itt Magyarországon vagy Európában. De ezt nem mondanám, tehát hogy azért szerintem a fiatalok nyilván a globalizáció hatásainak köszönhetően is sok ugyanaz. Jó, hát én nem a nagyvárosokba jártam. Igen, nyilván a zene, ahogy itt, itt... Ott akkor az volt a szórakozás, hogy a kazettából kihúzták a belet, és azt felradták a fára. <laughs> az is, az is egy érdekes, és ami még érdekeség egyébként, hogy Kenyában a, a, az egyik nagybátyám zenész volt, egy bizonyos kamaru, és hoztam itt CD2-vel, nagyon-nagyon zenét, meg a kenyai népzenének is van egy ilyen tipikus afrikai zenei, ilyen gitárpengetéses, nagyon jó ritmusos lüktetése, ami, ami, ami tényleg hihetetlen élményt hallgatni, Tehát, hogy ott, ott is van ez a fajta nagyon erőszeneiség, Mit, tervezte, mit tervezel a jövővel? Tehát, hogy itt marad, lesz más formáció. Hol tart ez a Mary Poppkins a pályám. Nem, nem lesz más formáció, ez a formáció. A Mary Poppkins meg a pályának az elején tart, elegesleg elején, és fényes dolgokat vízja náluk. Megnézlek benneteket, vasárnap a lányomat is. Nem, nagy szeretettel várunk, uh, illetve szeretettel várunk, tíz nem, nem, nem, nem, és nem, van, nem, nem, nem, Then Left is a bit of shiver And a little pain For the past Love's broken on the ferryway And it fades away As it comes together And it fades away know. As it comes together And it goes away As fast as ever And it fades away Most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Soha ne add fel, érd el az álmaid A kudarcok ne törjék a szárnyait. Gyerünk, állj fel, próbáld meg még egyszer nem létezik olyan, amit nem érhetsz el Soha ne legyél tömeg Légy mindig eredeti Olyan forma, ki a világ dolgait kineveti Magához öleli Azt is, aki bántja Mert haragudni nem tud Ez így van, Az idő rövid észre sem veszed és leperek. Olyan kár, hogy nem lehetünk még egyszer gyerekek Semmi nem tart, örök ki ezt ide, Minden nap egy meglepetés. Elnézést, hogy az ígéretemet nem tudtam betartani, de itt a rádióban időként vannak felforgások, de az a fontos, hogy most hallanak bennünket, és ha minden igaz, akkor pinteken az ismétlést. Én egy ezekre a zenekarokra ráhangolódó, de olyan nagyon régen nem ismerő pacák vagyok. Időnként a hülye mondataim vagy a félreérthető szövegem ebből adódik, mert az előbb például beszéltem egy gitárossal, akit valamiért beraktam a dobok helyére, miközben azért jöttem zavarba, mert emlékeztem, hogy a Méri Popkizben van valaki, aki olyan benyomást kelt, mint aki nem Magyarországon született, de ezt ugye nagyon politikailag, korrekt módon kell kifejezni, mert egy akkor a bunkó lennék, a lehetnék, de mégsem vagyok. Remélem, hogy hasonló dolgot veled nem követek el, de ha igen, akkor légy szíves, Javics, ki. Annyit el tudok mondani, hogy a el ott voltam, tehát nem tévesztelek össze benneteket a Neuton zenekarral. Na, szuper. Tetszett egyébként? Tessék? Tetszett? Tetszett. Tetszett. Azt mondd meg, légy szíves, hogy honnan jöttetek, és mennyi ideje létezik ez a formáció? Valamint, hogy honnan a neve, és te ki vagy? Hát én Deniz vagyok, én tíz éve kezdtem el Kazincz Barcikán így vagy már több mint tíz éve magad. Jó, itt meg egy pillanatra. árul el nekem, hogy én most meglátlak téged. Hány éves vagy? 27. Kérek egy becsületes nevet. Rizner Dénes. Uh, ha én látlak, mennyit mondtál? Hány éves? 27. 17 évesen látlak téged Kazincz Ugye én téged egyszer láttalak a Kazincz egy kicsit többször, olyan nagyon sokszor többször nem, de többször. Hogyan lássalak én téged azt mondja, hogy 2004-ben, amikor 17 évesen repelsz Kazincz -barcikán. az milyen? Hát azt úgy kellett elképzelni, hogy ugye volt egy, egy gyerek az álmai valamit, ugye, amiket el szeretett volna érni. Milyen az a létezés ott Kazincz -barcikán? Milyen anyagi körülmények között, milyen jövőképpel... Hát, ugye maga a régió, ha ilyen gazdaságilag nézzük, akkor ugye így a leszakadottabb rész az tartozik Magyarországon, tehát így a, a jövőkép, hogyha valakinek nincsenek álma, elég szépen bedarálja ott a törnyezete. Te jövőképed ilyen alap, tehát mondjuk, ha a szüleidre néztél, anélkül, hogy őket meg akarnám bántani, egyáltalán nem akarom őket megbántani, akkor az volt benne, hogy innen el, Akkoriban még nem. Tehát azért az előtt tíz évvel én úgy gondolom, hogy akkoriban még egy célként nem merült fel. Gondoltam persze rá, de akkor talán még jobb helyzet volt azon a környéken is a mostanihoz képest. Az elmúlt pár évben volt gyakorlatilag az elképzelhetetlen, hogy onnan én komolyabban tudjak foglalkozni a zenélésre. És így két élet költöztem Budapestre ez Szerencsés vagy? Én úgy gondolom, hogy igen. Nemrég jártam, ha nem is pontosan arra, de Salgó környékén, környéken, és ott azt mesélték, hogy ingyen van az albérlet, valójában, ha valaki kifizeti a rezsiköltséget, azzal már olyan mértékben segít a tulajdonosnak, hogy már pénzt nem is kér. Az a környék, ahol te laktál, az mennyire volt leszakadóban, de mondjuk valamilyen konkrét érzékeltetése, hogy ugye leszakadó környékekről a gazdasági műsorokban beszélnek. Hát, hogyha popnik az albérletnél tartunk, akkor Kazin-Vazsikár gyakorlatilag 10 forintból lehet egy albérletet kivenni. De nem tudom, hogy pontosan mire volna kíváncsi, hogy mi, mi az, ami ezzel kapcsolatban érdekelne. Alapvetően az, hogy az ember, amikor azt látta a moziban, amit látott, és összevetette azt, ami Kazinszbarcikán van belül, vagy Magyarországon belül is, meglátja azokat a különbségeket, függetlenül attól, hogy nem születhet mindenki New Yorkban a Central Park valamelyik lakásába. Mennyire volt benne az, amit egyébként azt mondta, hogy tíz évvel ezelőtt még a körülmények nem voltak ilyenek, hogy onnan el kell jönni, és magadat, ha megmutatod, akkor azt egy másik városban lehet csak igazán megtenni. Hát akkoriban ugye én úgy képzeltem el az életet, hogy megszülettem abban a városban, ahol a barátaim is élnek, meg a csatról, meg mindenki és hogy majd onnan tudok érvényesülni, akár zenével, akár valamilyen bármilyen állással, tehát hogy ugye el tudja magát tartani az ember és jól érzi magát a bőrében. Tényleg, hogyha ilyen gazdasági alapokra vetítsük, ugye magas a munkanélküliség, nem lehetett úgy elhelyezkedni, emiatt nagyon sok barátom, ismerősem rokonom külföldre költözött, én nem szerettem volna... Ez mind az elmúlt idő Tessék! Ez mind az elmúlt időben történt? Persze, tehát ez az utóbbi években. Akkoriban ez még ugye nem volt jellemző, tehát még akkor mindenki úgy képzelhet el, ott az életet, hogy majd nem tudom, hogy együtt törekszik meg egy egész baráti társaság. Azóta megtalálkozunk egy évben egyszer. De mi szerettél volna lenni, hogy gyerek voltam? Mindig zenével szerettem volna foglalkozni, csak ez ilyen álomnak tűnt, úgyhogy én is ugye középiskolába jártam, leérettségiztem, főiskolára kerültem, kaptam ott egy szakmát, de aztán... Az, az mi? Nem, az volt. Mi a szakma? A szakma az média technológia minden ami ilyen audio-videó technikával foglalkozik, tehát ugye elég széles spektrumot ölel fel, amit így a zenén keresztül igazából hasznosítani tudtam valamilyen formában. Tehát én mindig, mindig azok a tárgyak érdekeltek már akkor is, amiket majd későbbiekben esetleg a zenével össze kötni. Amikor én látlak téged tíz évvel ezelőtt repelni, reppelni akkor milyen az a zene és mi a szöveg? Hát a szöveg meg a mondani való az akkoriban is ugyanez volt, tehát ez a kezdetektől fogva ugye arra figyeltem, hogy, hogy mindig hiteles legyek. Tehát akkor is már ugye volt egy világképen, meg hogy ö, ugyanúgy láttam a világot, mint most is. Tehát amikor a számokba visszaköszönnek, csak még nyilván nem volt talán annyira szépen megfogalmazva. Ö, akkoriban ugye az, hogy egy országos ismertségre az ember feltegyen, az még elképzelhetetlen volt. Úgy, hogy a 17 éves gyerek való fellépett? Persze, tehát ott a helyi klubokban voltak még buli, tehát akkor ugye most már ott nagyon kevés fiatal lakik, tehát ott a rendezvények is uh, viszonylag kiassak ebből a szempontból, akkoriban még azért ezek a bulik mindig teltházban vizemeltek. Abban az zenében, amit te játszol, és ugye erre egy rádióban vigyázzuk el, hát még a Petőfiben, maga az, ami a repre jellemző uh, elnézést ezért a megközelítésért, ami az erőszak és a szalonképességet messze nem bíró szavak, ezek te szövegeidből hiányoznak, vagy ezek nincsenek fenn a Youtube-ban, vagy hogy van ez? Nem, én pont emiatt is ez a nagy színpados dolog, ami most van, ugye, hogy a tévében is helyet kaptak ezek az előadók köztük én is, pont emiatt tartom egy remek dolognak, hogy ugye így ezeket a stereotípiákat, amik így jogosan az emberekbe, hogy Jó, csak az a kérdés, hogy ez sztereotípia, vagy ez a repnek olyan immanens része, amit onnan kiszedni nem lehet? Tehát, hogy lehet-e szalonképesen káromkodni, de lehet, hogy rosszul, rosszat kérdezek, mert én nem vagyok egy rep szakértő, de azt, amit a repről tudok és gondolok, abba a békés naplement és az azzal kapcsolatos mondatok azért beleférnek, de nem az a jellemzőre. Nem az a mert a média ezt a részét ragadta ki. Tehát ugye Amerikában elkezdődött a, ez a gangster rep stílus, és ugye ott lesznek nagyon sikeres előadók, akkor azt ugye itt van és próbálták, illetve mai napig ugye csinálják előadók kihitelesen kiket. Ö, de én jártam a Harlemben, és ott hallgattam olyan repelőket, akik egyébként nagy valószínűséggel lett, hogy aztán később lettek, akkor éppen nem voltak világkívülők, az ő szövegük és az ő egész fizimiskájuk és megjelenésük sem ezt a balatoni naplementét árasztotta. Hát, mert ők abban nőttek fel, tehát én is egy más környezetből jöttem, és pont emiatt tudtam hiteles lenni. Az a rep, amit te játszol, az milyen? Hát amit én játszok, az egy átlag a, a szemlélete, meg amiket megtapasztalt, azt mondja Tehát van, aki tényleg mondjuk gettóban őt felé is árult, akkor ő, arról ebből is abban lehet is hiteles, viszont valaki elpározva született, és ezt próbálja csak eljártani, akkor ugye az nem hiteles, de Magyarországon valamiért ami ugye erre harapott. Tehát, tehát ugye már a kezdeteknél is ugye a... A a vonalával, vagy a danszozóinak a vonalával, hogy ha valaki kimondja azt, hogy rett, akkor ugye ez hogy bevetett, de tíz évek keresztül ezt a tették a tévében, mert mindenhol nem. Közben valahogy eltávolodtál a, a telefonattól. Az a változás, amit adott esetben egy győzelem, de maga a döntőbe jutás, de magába a selejtezőben való bejutás jelent a deformáció életében, akiket még egyébként a többieket be kéne mutatni, az miben állhat? Tehát mi volt a kis színpad, és mi lesz majd a nagy színpad? Hát maga azt hogy erre a versenyre hogy a meghívást kaptunk, mert ide nem jelentkezünk. Igen, hanem nevezték az embert, tehát jelölni lehetett. Igen, tehát az egy óriási dolog volt alapból. Számítottatok rá? Nem tudtuk, hogy van ez a rendezvény, tehát, hogy minket egyszer csak felhívtak, hogy megszavazott egy szakmai zsűri minket, vagy beszavazott minket egy szakmai zsűri erre a rendezvényre, és örülnének. Hogy... Jó, akkor azt menjünk még vissza. Azt kérdezem tőle, hogy titeket zavart-e bármikor az, hogy ti milyen körülmények között léptetek fel, legyen az kis színpad, vagy nem kis színpad. Nekem mindig a kis tehénből, a Kollár Lemensznek az a szövege marad, meg én nagy kis rajongó vagyok. Azt mondta, hogy amikor egyszer valahol vidéken egy diszkóban felúszták őket valami ketrecbe, és ott kellett énekelni, akkor azt mondták, hogy azért ez talán ne. E, mi volt számotokra? Tehát-e bennetek valaha is a vágy, hogy azt a közeget, amiben vagytok kicseréljetek egy kvázi nagy színpadra beleért, vagy vajon mit jelent a különbség? Nem az nem, tehát mi arra azért figyeltünk, hogy minden bevállaljuk el. Tehát ahol nyilván jól érzem, az lehet egy kis klub, ahol huszan vannak vagy két százan, meg lehet egy nagy színpad is, ahol többet nem vannak. Holszóltok felépíté? Eddig holptetek fel? Alapvetően, milyen helyeken? Ország szerintem össze-vissza a klubokba, tehát tényleg volt egy ember, meg volt hogy ötszáznak. Te egy főfoglalkozású zenész vagy? Igen, volt, hogy léptem fel ugye Budapesten a sportarénában um, egy világszerőt, például a basztarámszerőt, vagy a uh -huh. Tehát így elég széles a, a, a, a, azok a színpadok, amiket így megjártunk tényleg a legkisebbtől. A, a nagyobbakig eljutottunk, nem a legnagyobbakig, de, de azért jó pár helyen megfordultunk már. És azért jó ez a nagyszínpados történet, és én ezt tűztem ki célul, hogy, hogy nem az a lényeg, hogy itt milyen nagyobb juttatáshoz juthatnak esetleg az emekarok, hogy juthatunk mi, hanem az, hogy amit képviselek, illetve amit mondok, meg, a, meg maguk ugye a dalok, azok minél szélesebb körben eljussanak az emberekhez, és arra ez egy remek lehetőség. Pont amiatt, amitről beszéltünk, hogy ezeket a stereotípiákat megpróbáljuk kitessékelni az emberekből, hogy lehet ezt így is csinálni. Alapvetően te miről énekelsz? Én... Ahhoz nem ismerlek elég jól, hogy olyan kérdést tegyek fel, amiben nem lennék még hülyébb, mint amilyen vagyok. Én a világról, meg magamról, meg uh, amiket látok, meg arra, tapasztalok, arra mindig próbálok odafigyelni, hogy pozitívat az embereknek, és uh, ugye hát a jelek is azt mutatják, hogy legalábbis azok a levelek, amiket a hallgatóktól kapok, hogy volt, aki egy-egy dalom miatt letette a kábítószert, hogy nem lett öngyilkos, hogy nem is segített. Én úgy gondolom, hogy nekem ez az utam. Önnállóan, mint szlampoetry is megállná a helyét? Hát a szlampoetry az egy más műfaj. Azt tudom, hogy ilyen irodalomórákon néha tanár én, egy bácsit beviszik a gyerekeknek, és akkor együtt szokták elemezgetni, vagy legalábbis feltegetni, mint ilyen kortárs költészetet. Néhány iskolából itt kapok visszajelzéseket, de önmagában véve én úgy gondolom, hogy zenével állja meg a helyét. Tehát maga a retnőfaj. Maga a név az honnan? Hát ugye dénes a keresztnevem, és még az angol tanárnénim, ugye Denis meg szólítottam, ami az angol megfelelője, és aztán, hogy abból hogy lett az ébedűs vége Deniz, azt nem tudom megmondani. Akkor sose fogjuk már megtudni. Mutasd be a többieket. Hát a zenekar, ugye nekünk annyit kell tudni, hogy mi nem egy klasszikus zenekar vagyunk, hogy mi együtt összeülünk és megírjuk a dalokat, hanem nekem vannak dalaim, amiket ők hangszeren utána eljátszanak, ha arra van szükség. A doboknál belső Pál dobol, a billentyűknél Krajcár Péter, már biztos, hogy nagyon sokan mm. hallották, például ugye az mm. autovízión döntőbe jutott nyúlevalentája csapatnak az egyik tagja, aztán oh. Virághalmi Bálint, Basszus en is melyik csapatnak? Nem értettem jól. Tessék. Az Intervízió kapcsán nem értettem, hogy milyen csapatnak a tagja? A Vízióban, a New Level Empire-ben billentyűzik a Kralcár Péter, a Basszusnál Virág Halmi, Bálint, uh, Gitárnál Lelovis György, és egy régi barátom MC György szokott nekem így a rapben segíteni. Elvileg egyébként zenei alappal ezt szólóban is lehetne művelni? Én műköm mű, is, mű, mű, tehát én alapvetően szóló előadó vagyok, csak ugye van egy olyan formáció is, hogy a fesztiválra el tudjunk menni fel, a formáció, amivel ugye... Miközben nem téveztelek össze egy kislányal, különös tekintet, hogy a küllemed egyébként se olyan, mennyire termékeny szerző vagy? De az ember ugye azt gondolná, hogy maga a rep a repül alapvetően egyébként az ember azt gondolná, hogy de ez megint csak, illetve ez nem egy sztereotípia, ez bennem úgy él, tehát hogy ez mint egy ilyen szabad költészet létezik, tehát hogy az ember elvileg egy hangulat hatására a kezdet kezdetén persze zenei alap nélkül, mert ezt később teszi magával, bár ki tudja lehet, hogy az improvizáció részeként azt is magával rakhatná, de akár élőben kitalálhatja azt, amit korábban egyáltalán nem rögzített. Hát ugye van egy ilyen műfa is, a freestyle-nak nevezik, ugye? Mi nem által megismerte az egész világ, mikor improvizál valaki a színpadon és zenei alatt. Te ezt műveled? Én nem. Én, tehát én, én meg szoktam írni a, a szövegeket, és akkor azokat felveszem. Hanyadik verzió a végleges verzió? Tessék? Hanyadik verzió a végleges verzió? Én nekem általában első szokott, nem? nyilván, hogyha hallgatom az adott dalt, és utána találok benne valamilyen hibát esetleg, vagy valamit jobban ki tudok fejezni. Ami azt jelenti, hogy elő van a dallam, és aztán van a szöveg Előbb van a zene, igen, ha arra íródik meg a szöveg. Hát maga a zene vált, ki ugye azokat a hangulatokat, amiket utána leírok. De az szintén a te fejedben születik? A zenét én nem, nekem nincsen zenei végzettségem. Jó, de akkor, amikor, az el, amikor ez először történt, akkor is egy zene, zenei alapra kezdted? Igen. És az honnan volt? Hát valamelyik amerikai előadónak valamelyik zenéjére, még amikor így otthon próbálkoztam. De a legelső dalok, amit már megjelent... És honnan tudják a többiek, hogy te mire indulsz be? Hát ez nagyon régi Tehát Ugye például az Altos Csaba, aki az egyetlennek is elkövette a zenét, vagy a Krajcár Péter, akit már ugye említettünk. Velük régi barátságot átolok. Tehát minden reggélség tudjuk a másiknak, hogy mit etszene. Mi De ezt akkor úgy képzeli az ember, hogy megkapja ezt a számítógépet, vagy a telefonján, hogy én most ezt találtam ki, van erre Megveszed? Igen, abszolút. Azért tetszik a zene, akkor rárepelek, hogyha nem akkor pedig nézünk egy másikat. Milyen az arany? Az arány? Hát gyakorlatilag 10 zenévből 9 általában működik. Ami azt jelenti egyébként, hogy te akár naponta vagy hetente írhatnál számokat? Hát lehetne, meg van is erre példa, de mostanában inkább meg szoktam várni még így összegyúlnak bennem a dolgok. És tehát régebben arra, nem is, hogy arra utaztam, de ugye az volt a bevett dolog, hogy Elég hamar meg tudtam írni egy lemeznyi anyagot, vagy több számot, most már inkább így és euh, havonta-két havonta írok egy-egy De azok az általában, azok úgy is szoktak sikerülni, hogy az videóklipet forgatunk. Végül is, amikor a politika megtalált téged, e, és te köszöntél szépen, nem kértél belőle, akkor a politika pontosan azt tette, ami a dolga volt, és te is pontosan azt tetted, ami a te dolgod volt, ami a kivándorlóddallal volt kapcsolatos. E, igen. Hát ugye ez, ez a történet, ez oda nyúlik vissza, hogy volt a molnap után című dal, amit több politikai párt is így magának érzett, megkerestek, hogy felhasználtják e a kampányunkban. Én megköszöntem többeknek, hogy nem, mert nem emiatt íródott a dal. Ők is örültek magának a dalnak, és megértették, meg tudománsul vették, hogy ezt nem használják fel kampány célra. Uh, ugye a Mesterházi Attila raktak ki egyedül a Facebook oldalára megkérdezésem nélkül, ami nyilván jogában állt, tehát itt nem arról van szó, hogy most jó minag ő -e, vagy nem, csak itt nem futott egy kampány, ami pont arról szólt, hogy ugye 500 ezer magyar külföldön él, és akkor ezzel egy időben párhuzamosan uh, kirakta magát az adott dalt, illetve feltöltésre került egy kép a logómal, ami elég félreérhető volt, és én emiatt kértem meg ugye, Őt is megjeleztem a Facebookon, hogy nem ezzel a az íródott a dalis, egy politikai kampány része. Ugyanis nagyon sokan úgy gondolták, hogy nekem valamelyik párt kizetetem kevés pénzt ezért. Neked kik a hallgatóid? Kik azok, akiket elvársz majd az akváriumba vasárnap este? Hát én mindenkit, én nem szoktam itt szülni, Nekem elég széles korosztályt szed le a hallgatóságom, legalábbis ilyen mindenféle Facebookos statisztikából kiindulva. Tehát egészen 14 éves kor, akár 60 éves korig is együtt tudnak érezni a zeném, mert úgy, úgyhogy én mindenkit nagyon sok szeretettel várok az akváriumban. Remélem, hogy ennek is minél több, de mert egy nagyon fontos, esemény az életemben. Másodmagammal én ott leszek. Nagyon szépen köszönöm, hogy szobáltál velem is elnézést, hogy itt az egyeztetésben ilyen anomáliák adottak. Semmi gond, nagyon sok szeretettel várunk akkor tényleg. Oké, okay, köszönöm szépen, szia! Köszönöm szépen, szia! Egy pillanat volt De emlékszem most is mindenre Csak már nem tudom azt, hogy A barátok kikkel együtt rég Az utcán terveztük, hogy felnőttként Mi Milyen lesz majd az életünk? Nem gondoltuk volna, hogy egyszer majd arra ébredünk Hogy tévedünk A világban szétszéledünk Repülőterek meg tengerek Idege helyek meg emberek Én nem megyek, még itt vagyok De az se biztos, hogy itt hallok meg Már sok ember itt vagyok Mert a boldogulásra kint a gyógy, Az esély, na ülj is mesé, ez egy kérdés, ezzel egy veszély Ez nem csak egy újkori szesszély Elmegy még az is, aki nyelvet se veszély Ez szerint ekkalandvágy, akkor testvérte nem is vagy magadnál Keményemnek kell lenni, mint Dyson Ahhoz a csónapok, így csak skypó keresztül Lásd a családot, itt nem segítenek a tanácsok Idegen világ, tele idegenekkel Kevesen bírják már idegenkel A tényeket tálalni idegenkel Lesodról, A az áram, itt az igen ember Na mi van ember? Nincs új a alatt, ha el is mésztél vissza, mint a vadon. Képzeletet beéghet majd, a semmi se fáj Egyedik Hongkong, az ötödik Manila, hatodik Preston Berlin, Kalifornia, meg Boston Kinek hol van az otthon, kinek jött be, és ki marad bon? Ki az, aki boldog, akar itt egy boltot a kezébe, meg megkottok De még így is könnyebb, itt van egy tanárként a könnyen? Spórolni azon, hogy mit eszel, mit nem, meg azon is, hogy mit eszem Ébresztő ez nem az áldozály, húsz kimagod és mosolyogjál, nem csak gyógyszer a mosolyodnál, bármilyen nehéz te ne volt, hogy megtörjön az élet szabocsát, nem pedig börtön, ne fél vál, bármilyen mód csak nyisd ki a lakatot, tessék a kulcsát! A az Aquarium Klub támogatta. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Itt. És most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János.